Partea a treia Capitolul 8 Se trezi într-o clipă și se ridică mirat în capul oaselor. Geamul era alb, era dimineață. Unde se afla? Ah, da, era în București și era ziarist, la ziua. Rămase nemișcat minute lungi cu privirea pierdută spre fereastră, spunându-și că până de seară, când trebuia să se ducă să facă ziarul, avea înainte o zi întreagă cu care putea să facă ce vrea. Ce sentiment sublim să fie atât de liber! Se deduc jos din pat și deodată rămase încremenit. Care ziar? Ziarul dispăruse, iar el nu mai era nimic, nu mai era ziarist. Ia uite ce repede ajunseseră să se îndeplinescă profețiile lui Paraschiv. Dacă generalul cade, ce va face? Dacă legionarii înving o să se ducă să se angajeze la un jurnal de-al lor? Nu, hotărât, mai bine intru ucenic la Paraschiv, la STB. Îmi voi câștiga existența ca sudor autogen și în scurtă vreme voi ajunge și eu, mai stu. Nu fi el mai deștept ca mine. Și Luchi? Oh, adio, Luchi. Chiar adio? Nu mai e nicio speranță. Și dacă totuși? Puse mâna pe telefon. Alo, Niki? Noroc, aici e Ștefan. Spuse el, recunoscând glasul secretarului general al redacției. El îl îndemnase pe Ștefan să-i spună pe nume. Nu suporta să-i te adresezi nici cu domnule Dumitrescu, nici cu domnule Nichi, și nici cu domnule Niki Dumitrescu întreg. spune -mi și mie, Niki, ce se mai întâmplă? Care e situația? Stai liniștit acasă, zise Niki, nu ieși afară. Va să zic că nu e bine. Nu, dar... adică... Asta e răspunsul. Nu, dar... În orice caz, generalul e la fostul lui. E tot ce se știe sigur. Se închipui că n-ar mai putea fi la postul lui dacă n-ar mai avea situația în mână. E o concluzie logică, dar nimeni nu știe dacă concluzia asta poate fi trasă și din realitate. De ce? Fiindcă și legionarii sunt la posturile lor, zise Nichi. Prefectura de pildă, declară ei la radio, care continuă să fie în mâinile lor, s-a transformat într-un alcazar românesc, de altfel ci că tot Bucureștiul e plin de alcazarul. Astea ce dracu mai sunt, zise Ștefan. Ziaristul Chicoti. In cultule, n-ai văzut filmul Asediul al Cazarului, montare gigantică, realizare de un dinamism uluitor a studiourilor spaniole? Nu. 75 de zile de eroică rezistență sub ruinele al Cazarului a cadeților legendarului Moscardo. O pagină de sacrificiu din istoria afirmării Spaniei naționaliste. Nu, zise Ștefan. A rulat la aro. Nu l-am văzut nici eu, zise Nichi. Dar asta pentru că mie nu-mi plac filmele de genul ăsta. De ce? Se miră Ștefan. Fiindcă știu că totul e montat, mi se pare tâmpit. Doar când apare pe ecran câte o fată frumoasă, Lilia Sylvie, Vivian Romance, sau un actor ca Harry Bauer. Ai văzut tragedia imperială? Nu. Du-te să-l vezi. Atunci, cu astfel de actori și actrițe frumoase, da, mă duc și eu. Dar la idioțenii din astea, pe care și partea aia le-ar face tot la fel, adică în favoarea lor nu mă duc pentru că știu că adevărul e în altă parte și nu-l poate spune decât cineva neutru, care să fie avut însă posibilitatea să cunoască ambele tabere. În cazul Spaniei, domnul Franco cu cadeții lui au fost ajutați copios de Germania și Italia, în timp ce republicanii... Pe Stalin îl interesa mai mult cum să elimine pe aceia din republicani care erau trotschiști, adevărat sau doar bănuiți, sau nici măcar atât. Perspectiva unei republici roșii spaniole, în care ar fi învins trotschiștii, vezi bine, cum putea să-i placă lui Stalin. Nu există în București și un cinema care se numește chiar alcazar?" A zise Ștefan. Ba da," zise Niki. Păi noi știm să botezăm, suntem la curent, avem toate denumirile, avem simțul actualității. Ha-ha-ha." Niki, după câte înțeleg eu, dacă legionarii au anunțat că Bucureștiul e plin de alcazaruri, înseamnă că ei sunt atacați și se apără. Înseamnă că generalul a scos armata. N a scos-o, asta e. În orice caz, se pare că ei se tem că va fi scoasă, fiindcă presa lor scrie în felul următor cu litere de o șpioapă. Prigoana are început. Asta e titlul. Și acum s auzit restul, care e foarte semnificativ. În România legionară, de 48 de ore a izbucnit un conflict între mișcarea legionară, condusă de domnul comandant Horia Sima și între iudeo-masoneria din slujba spionajului englez. A doua zi, după descinderile poliției regionale la logile masonice și la locuințele principalilor conducători ai masoneriei, care au dovedit legăturile lor cu inteligent servis, a doua zi, după marile manifestații legionare din toată țara, care au dovedit că... Deci a doua zi, nu știu ce, uneltele iudeo-masonici au făcut și au dres, au reușit chiar să intre în guvern, au indus în eroare pe generalul Antonescu, conducătorul statului. Ai înțeles? Generalul i-a acuzat a fost indus în eroare și textul nesemnat se încheie cam așa că duhul capitanului plutește peste tot și nu poate fi împrăștiat de nimeni, adică nici de general și că vor învinge sau vor muri. Prefer a doua alternativă, zise Nichii. Și eu, răspuns Ștefan. Nichi, spune-mi, te rog, pot vorbi puțin cu Luchi dacă nu o deranjez. Fratele fetei o strigă să vină la telefon. Dacă la cei doi curtezani, gândea Nichi, Luchii și-a mai adăugat încă unul, și anume pe Ștefan, treaba ei. Cine mă caută?" Auzi Ștefan vocea ei și apoi, după ce Nicchie răspunse cine, i i auzi iar ca dintr-o depărtare, vocea ei subțire și melodioasă. Sunt cu mama la bucătărie, am puțină treabă, spune ei. Apoi, deodată, vocea veni aproape și posesoarea ei spuse în receptor, parcă cu îngrijorare. Ștefane, ce faci?" Te iubesc." spuse Da, cât?" întrebă ea coborând deodată vocea. Mult, cât de mult." Răzbătea din vocea ei o uitare de sine totală. Îl iertase, gata, nu mai avea nimic contra lui. Luchi," zise el, aș vrea să te văd și să-ți spun cât de mult." Vino, a răspunse ea. Vino o la masă, da, te așteptăm, la revedere." Ștefan însă veni cu multe înainte. Ocoli marile bulevarde și centrul orașului, ieși prin gara de nord, pe griviței și străbătu tot bulevardul Banumanta, fără să fie oprit de nimeni, deși întâlni și pe acolo grupul de legionari înarmați și mașini. pita într-un ganc până ce grupul trecea, apoi o lua din loc cu pași repeni. Lucian însă nu-l iertase deloc. Îl privi cu un ochi fix și rece și numai chipul ei plin de o mare lumină l făcut pe Ștefan să creadă că oricum nu era vorba de o ruptură și de o neînțelegere pe care el o va risipi chiar în clipa aceea. Să-ți spun ce-a fost ieri," zise el înainte de a intra în hol. Nu mă interesează?" îl întrerupse fata liniștită și adăugă. Ți-am spus, între noi totul s-a terminat, n-are rost să mai discutăm." Bine, Luchi," șopiște fan, și după o clipă de descumpănire, se apropie cu el și știu alt pământ, își puse căciul a pecat. Mă invit la masă și, de urmă, mă dai pe ușa afară." Mai zise el indignat. Dar nu te dă nimeni pe ușa afară și mențin invitația, zise fata. Am vrut să fiu bine înțeleasă La masă, nu în inima mea, te a invitat. Cum vrei, vezi că te așteaptă nichi. Mai adăugă ea cu o voce absolut neutră. Bine, Luchi, zise și Ștefan ferm. N-am înțeles eu bine, scuză-mă. Și-și puse paltonul și căciula la loc în cuie. Nechi, infundat în fotoliu, cu un trabuc în gură, din care pufăia, asculta radio. Am vorbit cu patronul la telefon," zise el. E informat. La ora asta, armata a atacat cazarma gardienilor publici, care, conform ultimatumului dat de general ieri, trebuia să se predea azi la ora 12. Nu s-a predat, nici măcar n-a vrut să evacueze de bunăvoie clădirea și să se împrăștie fără să li se facă nimic. Acum s-a intat cu tankurile peste ei." Și în rest," zise Ștefan. În rest, ai zice că legionarii au mai multă credință că vor învinge decât forță. Cine amenință în situația asta, cum fac ei tot timpul la radio, dă de gândit că îi lipsesc mijloacele de a-și pune în practică amenințarea. Ei, mai adaugă Nichi, cum te simți ca șomer? Tocmai mă gândeam de dimineață la taxa. Formidabil ce gândire au țăranii, cum pipă ei ei parcă evenimentele cu mâna și nu dau doi bani pe ele. Nici ne-au trecut bine câteva săptămâni de când el și cuverii lui m-au încolțit într-o cărciumă, spunându-mi că legionarii mei, așa și pe dincolo, și că o să ajung să dorm pe sub poduri ca cerșetorii, cam și ajuns. Nici măcar n-am fost prudent cu banii, m-am apucat să-i cumpăr bunicii tot felul de lucruri de care se putea lipsi. I-am dat și lui tata ceva, le-am plătit mese la toți. După câte pot eu să înțeleg, proprietarea mea o să mă dea afară din frumoasa mea garsonieră chiar a doua zi când își va da seama că n-am cu ce să nu chiar a doua zi," zise Niki. Nu chiar a doua zi?" Nu, a treia zi." Niki stinse radioul, care de la amenințări începuse să zbiere cântece, care erau și acelea tot amenințări, și se sculă din fotoliu. În sufragerie, Luchi punea masa. Tot atunci intră în hol colonelul, domnul Dumitrescu, care spuse că de la fereastra lui a văzut fum și flăcări în direcția primăriei. Hai, în pot să ne uităm," zise Niki. Într-adevăr, de acolo văzură și ei fum și nu flăcări și nu dinspre primărie, ci dinspre șoseaua bună parte Din când în când izbucneau nu prea departe părâituri de arme automate care apoi tăceau. După masă se lăsă repede întunericul și Ștefan cu sfătuit să nu se aventuleze spre casă, să doarmă la ei, de asta dată probabil că nu mai e de glumit. Această așteptare stranie în care generalul ține toată țara se va sfârși în cele din urmă și e extrem de periculos să mai ieși pe stradă. Luchi le aduse cafele și s-așezară câte trei în hol să le bea pe îndelete. deschise radioul. ul Cântece. Îl închise. Nici aceștia nu oferau cheia enigmei. Cine era mai puternic? Cine ținea în mână toate aturile? Telefonul sună și Niki se duse în birou și răspunse. Luchii, zise Ștefan după ce Nicky se depărtă. Te rog să mă ierți că n-am putut ieri să-ți telefonez. Acum îmi dau seama că aș fi putut foarte bine să bag office într-un aparat chiar pe stradă și pur și simplu să-ți telefonez. Nu eram un general pe câmpul de luptă ca să nu pot să fac acest lucru. Eram doar un jurnalist pe teren și aveam timp destul. Am avut și ulterior la redacție. Dar nu că am uitat. Cum să-ți spun? Am uitat și de mine. Știi? Mie mi se întâmplă să uit de mine ceasuri întregi. Ca și când nici n-aș fi eu, ci un altul. Doar mă, mă trezesc ca dintr-o bui ceală și îmi dau seama că viața mea s-a întrerupt. Timpul meu a fost mort. Acum ar fi trăit un făt în burta mamei? Nu face nimic, nu știe nimic, e rănit de sângele mamei și el doarme. Așa sunt și eu, dorm. Deși mă mișc, umblu pe stradă, străbat bulevarde aglomerate, am o țintă spre care mă îndrept. Când mă trezesc, mă pomenesc cu o surpriză. În timpul acela cât am uitat de mine, am uitat și de oamenii care se gândesc la mine și mă așteaptă undeva. Spusești că străbați bulevardele și ai o țintă zise De Deci nu ești atât de adormit încât să nu știi ce faci. Ținta aia, de ce n-ar fi putut să fie un telefon? Ștefan își dădu capul pe spate și îi în râs. Așa era, îl prinsese și râse din nou în timp ce fata se uita la el gânditoare, cântărindu fără triumf. O expresie de înstrăinare îi se pe Chiri. Hotărât, băiatul ăsta nu-i plăcea. Iată-l râdea, pentru el era mai important faptul de a-și trăi descoperirile și surprizele lui decât de a se apropia de ea. serios, un adolescent pe care nu te poți bizui. Dar adolescentul, deodată încetă să mai râdă, se ridică de la locul lui și se lăsa alături lângă genunchii ei. Chipul pe care le ridică spre ea era al unui bărbat grav și patetic cu trăsăturile transfigurate. «Luchii, i-șopti el, eu sunt fericit când te văd, ce vrei tu de la mine?» Sunt sincer cu tine, Îți dezvălui sufletul așa cum e. Nu te uita la mine prea de aproape, fiindcă atunci am pierdut, nu numai eu, oricine. Știi, oamenii au acest obicei funest, se holbează de aproape unii la alții și te scârbesc unii de alții cumplit. Dacă poți să mă iubești, bine, dacă nu, eu tot fericit sunt că te-am cunoscut, dar nu pune lupa pe mine, că nu arăt frumos. Ba da, zise ea deodată înblânzită. Arăți bine și de aproape și de departe. Dar nu mă face să stau lângă telefon și să aștept, dacă așa ne-am înțeles. Ține-te de cuvânt, chiar dacă treci prin foc. Când am vorbit cu Nichi și mi-a spus unde ești, m-am întrebat. Înainte de a pleca, unde era gândul? Te înțeleg, tu încă nu te-ai despărțit de ca aceea care ți-a lăsat în suflet cine știe ce amintiri, de satul și părinții tăi, dar aici ne-am cunoscut noi doi. Atunci el strigă. nu e adevărat. La nimeni nu m-am gândit în acele clipe de care vorbești tu în afară de tine. Iată cu, parcă nici nu auzise această declarație, care ar fi trebuit să fie pentru ea ceva revelator. O iubea. Efectul ei fu însă catastrofal. Cine își trădează așa de repede părinții și satul natal și fata iubită, trădează mai departe. Spuse ea și se ridică și părăsi holul, fără să-i mai arunce măcar o privire. Ștefan rămase buimăcit lângă fotolul ei se ridică și se așeză. Cu fata asta nu mă înțeleg deloc. Gândi el sumbru și, orice ar fi, în casa ei, eu nu mai dorm. Auzi, ne-am trădat părinții și satul natal. Fata iubită treacă-meargă, dar părinții, satul natal? Eu sunt părinții și eu sunt satul natal. Dacă e vorba să nu înțelegi pe cineva, orice ar face și ar zice, tot strâmbiese. Uite ce e, Luchi, te bagă în pâm, măti, și eu de tine de aici înainte nu vreau să mai auzi. Și se ridică repede, ieși în antreu, se îmbrăcă și, fără să-și mai ia la revedere de la Niki, care continua să vorbească la telefon, plecă. Își puse capul în piept și nici măcar nu se mai feri. Mergea repede și înainte, fără să se uite nicăieri. Se pomeni acasă, fără să fi pățit nimic. Se duse la baie, dădu drumul la apă și se dezbrăcă. Și în timp ce intra în apa fierbinte. Cu fata asta trebuie să rup, gândea. În loc să-mi spună dacă mă iubește sau nu, iar de că Ioana mi-ar fi lăsat cine știe ce amintiri. Ei, și dacă mi-a lăsat, ce? Mă privesc pe mine aceste amintiri. Nu trebuie să facă ea aluzii și să mai știe și solidarizeze cu Ioana, fiindcă aș fi trădat-o. În loc să-mi spună că doctorul Spurcaciu, gândul la el sau la celălalt, ce mă vâr eu în toată istoria asta? Ce perfidă! Vină o ce să-mi spui cât de mult mă iubești, pentru că am prag să se uite la mine cu dispreț.